Полести там у кутку. Там, здається, якесь ганчір'я. Повинно бути». Він е, помовчав. «Правда, є тут одна фігня. Тихо стійте». Він привидом прийшов повз нас, наупомацки пробрався за машину. Почалося шародіння, і привид повернувся, тицнув щось мені в руку. Я відчув гуму, але не розумів її призначення. Е, «Для чого?» «Надувний матрац». «З минулого року тут лежить, коли ми на море їздили. Зараз насос пошукаю, і одна людина точно виспиться. Хочете, можете по черзі. Він знову зник у мороці, знову шародіння, і за кілька хвилин Геннка тицнув мені в другу руку автомобільний насос». Я розгублено крутив його в руці, а родич тим часом знову кудись ще зі знетрів гаража почулося його тихе мазюкання. І нарешті він знову опинився біля мене, кинув щось м'яке під ноги. «Нате вам ще! Більше нічого такого я не знайду. А що це?» «Тілогрійка, старий, на неї лягає, коли під машиною колупається. Якось прилаштуєтеся. Ну, оце все». Тут же саньок спеціально, ніхто не спить Тут же тобі гараж, а не готель ріц Де це такий почувся голос свині? Далеко І вам там ночувати не світить Для вас отут зараз найкраще місце Слухай того, Ген А пісі і куди робити? Це заєць. Навіть того думає іноді потрібні речі запитують Хоча чого тут дивуватися? «Перед цим світом усі рівні, як дому припре під саме підборіддя, у нього так мозга почне працювати, дай Боже кожному, а ти вже зовсім оборзів, почулося у відповідь. Ти нам тут гараж засрати хочеш? Правда, Генко, про це ж не подумали, втрутився я. От і думайте». Я за вас ще сортирні проблеми вирішувати почну. Без того тут трясуся. З'язався з вами сирунами. Пауза. Коротше так. Кому припекло, бігом по одному. Направо до кінця гаражів. А потім знову направо. Пройдіть далі за гаражі уперед. Тільки недовго. Я не бачив, хто там вовтузився, але думаю... Заєць таки скористався нагодою. Дивно, але мені поки нічого такого не хотілося. І найбільша гадість ситуації в тому, що я точно за півгодини чи за годину захочу, але через силу себе ж до такого діла не примусиш. Поки чекали на Зайця, мовчали. Коли він повернувся і зайшов, прочинивши двері, на дворі було уже зовсім темно. Він Прийшов якийсь захеканий відразу, відсторонивши мене, попхався у дальній куток гаража за машину. Свиня так само вискочив, його так само чекали мовчки, а коли він нарешті повернувся, Генка запитав усі, «Ти як там, Саня?» «Не хочу. Дивись на крайняк, там десь валяється порожня каністра, родич зітхнув, сірники не паліть, у нас нема». «Ну тоді, добраніч, це прозвучало як знущення. Завтра о 7.30 я вас звідси випущу, як миші мені щоб сиділи, Саня. Ти старший, все, пока». Хоча двері він зачиняв обережно, все одно вони трішки грюкнули. Цей металевий звук нагадав мені щось тюремне. В кіно так зачинялися двері камер. Зовсім сумно стало мені, присів я на бетонну підлогу, і зовсім не мав бажання трендіти зі своїми товаришами по нещастю. Та свиня порушив мовчанку. Чого це він тебе старшим поставив? А ти хотів? Без ентузіазму поцікавився я». При чому тут хотів, не хотів? Те, що він, твій родич, нічого не означає. А що це повинно означати? Ну, наприклад, що він тут може старших призначати. А те, що він не повинен бути мудаком? А, що? Нічого. Мудак твій гена і все. А чого ти від нього хотів? Визвірився я. Хоча сам не відчував до свого родича аж таких теплих почуттів, що... Він тебе нагодував, напоїв, е до тебе в хату спати пустив, е та ще й грошей дав за те, що ти такий хороший. Ну і не подвиг з його боку трьох пацанів і на ніч у гаражі замкнути. Не кричи, подав голос і стебрявий заєць, чого ви цілий день гризетеся. Всі в жопі і так сидіть уже, давайте краще пожеремо. Тільки після його слів я згадав, що голодний. Якби там хто з нас не жив, вечеряти звик кожен. Тому я наупомацьки вивернув усе з рюкзака, знайшов ножа і консервну банку. «Є хто там? Хапайте!» Мої руки намацали товстенькі п'ятірні свині. Ножа він стиснув пальцями, консерву віддав назад, як ти її зараз відкриєш. Хай краще на потім, коли зовсім ласти клеїти, почнемо. У мене сало є, у зайця хлібчики котлети. Сало теж заховай, гукнув зі свого кутка заєць. Котлети дохаваємо, бо тут задушно зіпсуються нахрін. Будемо тоді дристати. Тоді повзи сюди, тут місця більше. Та ну, я тут наче вже обжився. І дихати тут краще. Давай-давай. У повній темряві порізали хліб. З чвертки вийшло якраз три шматки. котлет заєць так само брав усім порівну. Вийшло по три штуки. Мовчки затріскали їх, запили водою з банки свиня відрігнув. Уф! «Погана вода в Києві. Хлорка. Ми від цієї води швидше дрістати почнемо. Поговорити нема про що, не витримав я. «Давай, говори про що». Я розкрив рота і повільно закрив його. «Дивно, але тут, у зачиненому залізному гаражі, пізно ввечері, нам трьом, справді не було про що говорити». Починати дурну розмову і обсмоктувати наші сьогоднішні пригоди не хотілося, без того тоскно. Тому я промовчав, намацав гумовий матрас, насос і почав шукати, як його надувати. Зрештою, вдалося... Прилаштувати шланг насоса до відповідної дірки у матраці, і я навстоячки почав качати повітря. Скоро матрац справді набрав обрисів матраца, але тут я зіткнувся з головною проблемою. Вирішити, яку виявилося неможливо. Заткнути дірку у матраці не було чим – Може, так воно і треба? Може, саме тому непотрібний матрац валявся в гаражі? Тайгена зовсім не хотів поприколюватися з нас, а може, затичка десь існувала? Тільки ось я забув спитати в родича, де вона? Спроби заткнути дірку шкарпеткою чи якимось скрученим папірцем ні до чого не призвели – Повітря з тихим свистом виходило з матраца, і кінець-кінцем ми змирилися з тим, що отримує лише гумову підстилку. Заєць пробував прилаштуватися на капоті машини, але кілька разів сповзи з нього і махнув рукою. Ми повитягали усі речі, які взяли з собою, якось розклали їх на бетонні підлоги, примостили здутий матрац та брудно смердючу тіло грійку, під голову прилаштували хто рюкзак, хто сумку, і якось розмістилися один біля одного. Причому огрядний свиня мостився довше за всіх, постійно матюкаючись. Дуже скоро я зрозумів. У таких умовах не засну. Хотілося вийти вовком, а ще більше хотілося повернутися додому. І нехай там убивають мене Радик, Стародубку, Йовда, рідна мама. Зате не треба лежати на холодному бетоні і слухати, як якесь далеко-далеко... Гудуть машини на нічному Київському проспекті. Так, дослухаючись до гулу машин, я відчув раптом, що засинаю. І таки справді заснув. Ми втрачаємо гроші. 21 травня 1985 року, ранок. Розбудило мене ранковий холод і дивне дзюрчання.